Ta Ha surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Ta Ha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Biz Qur'anı sənə ona görə nazil etmədik ki əziyyətə düşəsən illə təzkirə lə onu Allah'tan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik tənzilə min o yeri və uca göyləri yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur ar Merhametli -arş Allah Arşa ucaldı. Huva ma fis yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa, ona məxsustur. وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَامِ Sən ucadan danışsan da, danışmasan da, fərqi yoktur. Çünki Allah sirri de, bundan daha gizli olanı da bilir. Allahu la ilaha illa hu ve lahul asma'ul husna. Allah. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Ən gözəl adlar təkcə ona xasdır. Wa hal ataaka hadis Musa idra'ana Ləalliyyətiküm minhə biqabəsin əv əcidu alən nəri hudan Musa'nın əhvalatı sənə gəlir çatdı mı? O zaman o bir od görüb ailəsine demişdi Dayanın, mən bir od gördüm, belkə ondan size bir köz getirdim ya da odun yanında bir bələdçi tapdım. O da yaxınlaşdıqda bir səda gəldi. Ey Musa, həqiqətən mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxar. Çünki sən Müqaddəs Tuva vadisindəsən. Wa ana khtartuka fastami'a lima yuha. Mən səni seçmişəm. Səmə vahy olunanı dinlə. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Həqiqətən mən Allaham. Məndən başqa heç bir məbud yoxdur. Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz kıl. İnnes-saatə <Sessizlik> atiyetun Həmin saat hökmən gələcək. Hər kəsə törəttdiklərinin əvəzi verilsin deyə. Mən onu az qala özündən belə gizlədirəm. Bələ yasuddan nək unha mə la yəminu ona inanmayan və nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs səni ondan yayındırmasın. Yoxsa məhk olarsan. Wa ma tilka bi Sağ əlindəki nədir ey Musa? Qalə hiyə əsəyə ətəvəkkəu əleyhə və əhüşşü bihə alə qanəmi və liyə fiyhə məərim-u uxra. Musa dedi, Bu mənim ona sökənir və onunla qoyunlarıma yarpaq silkəliyirəm. Bu mənim üçün başqa işlərə də yarıyır. Qalə əlqihə ya Musa Allah buyurdu, At onu yerə, ey Musa! Musa onu yerə atdı və o dərhal ilan olub, sürətlə sürünməyə başladı. Allah buyurdu, götür onu, qorxma! Biz onu əvvəlki halına qaytaracaq. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَتًا اُخْرَا Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan başqa bir möcüzə kimi ləkəsiz, ağabbaq çıxsın. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْقُبْرَا إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَا belə etdik ki sənə en böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək. Firavunun yanına ged. Çünki o həddini aşmışdır. Musa dedi: "Ey Rəbbim, köksümü açıp genişle. İşimi yüngülləşdir, dilimdəki düğünü aç ki, sözümü anlasınlar. Mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver, qardaşım Harunu. Onun sayəsində mənim gücümü artır. Paşrikhu Onu işimə ortaq et ki sənə çoxlu təriflər deyək və səni çox zikr edək Şübhəsiz ki sən bizi görürsən قال قد اعتي تنسؤ buyurdu Dilədiyin sənə verildi ey Musa Walaqad mananna alayka bir dəfədə de mərhəmət göstərmişdik Iz auhayna ila ummika ma yuha O vaxt ki انما وه يولنوج شيي بلا وقتت اني قذ فيه في التابوت تقذ فيه في اليم مثليلقه اليم بالساحل بل يلقه اليم بالساحل ياخذه عدول لوعده الله والقيت عليك محبه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 Faraj'naka ila ummik kayta qard'ainha wa la tahzan wa qatalt nafsan fa najaynaka min al-gham wa fatannaka futuna falabittasnin fi ahli midyan thumma ji'ta ala O zaman bacın gelip cemaata deyirdi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 Mədiyən əhli içində qaldı. Sonra da müəyyən olunmuş məqama gəlib çatdı, ey Musa. O, asna'tuka li-nafsi. Mən səni özümə peyğəmbər seçdim. İzhab anta və أخوكا bi-ayati və Sən və qardaşın möcüzələrimlə gedin və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin. İZHƏBƏ İLƏ FİRƏUNƏ İNNNƏHÜ TAĞAM Fironun yanına gelin, çünki o həddini aşmışdır. Fəqûlə ləhu qawlən ləyinən lə'anləhu yətədəkkəru əv yəxşə Onunla yumşaq tanışan, bəlkə öyüd nəsihət qəbul etsin, yaxud qoxsun. Qala Rabbana innenə nəxafu ən yafırta aləyna əv ən Onlar dedilər, ey Rabbimiz, biz onun bizə şiddətli cəza verməsindən və ya həddini aşmasından qorxurub. Qala la təxafə, inneni məkuma əsməq Allah buyurdu, Korkmayın, Çünki mən sizin liyem, Eşidirem ve görürem. Fəətiyâhu fəqûlâ inna rəsûlə rabbik <Sessizlik> Fəərsil mə'nə bəni-i İsrəilə vələ tuadzibhüm Qad cihnəkə bi-əyətim min rabbik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 İnnâ qad úhiyə ileynə ənəl-əzəb alə mən kədəb və tevəllə Bize vəhv olundu ki, əzab, haqqı yalan sayıb üz döndərenlərə veriləcəktir. Qalə fəmən rabbukum əyə Musə Firon dedi, Rəbbiniz kimdir ey Musa? Qala Rabbunəl-ləzi əğta kullə şeyin xalqəhu thumma hədə Musa dedi Rəbbimiz hər şəyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu göstərəndir Qala fə mə bəlul qurunil ula Firon dedi Bəs əvvəlki nəsillərin halı necə olacaq? Qala ilmuha inda Rabbi fī kitabin la yadillu Rabbi və la yənsəh Musa dedi Onlar haqqındakı bilgi Rəbbimin yanında olan bir kitabdadır Rəbbim nə xəta edir nə də unudur Əlləzī cəalə ləkumul ərdə məhdə və sələkə ləkum وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى أو يرزعن لسكنكم بهي قديم أو أرضكم لكم بهي قديم و من السماء ماء فأنزلنا به أزواجاً من نبات شتى أو يرزعن Quulurra əəmə qum İə fidəlikələ əyətli olin. Min hə xalaqona qum vafi hənmin hən uxrimtratn. Onlardan həm özünüz yiyiin həm də heyvanlarınızı yemliyin. Həqiqətən bunlarda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Biz sizi torpaqdan yarattıq, sizi ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacıyıq. Biz dəlillərimizin hamısını Firona göstərdik. O isə bu dəlilləri yalan sayıb qəbul etmədi. Ələ əciqtənə lətuhricənə min ərdinə bəsihriqə ya Musa. Biri 10 dedi, sen öz sehrinlə bizi öz torpağımızdan qovup çatmağa mı gəlməsən ey Musa? Ələ ətiyənəkə bəsihrim mithlih, <Sessizlik> fəcəl bəynəna və bəynəkə məuqidən lə nuhlifuhu nəhnu vələ əntə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 Fir keydəhū, Firon üç çevirdi sonra da bütün sehirbazlarının hamsını toplayıp geldi Musa, keziben, Musa onlara dedi vay halınıza Allah'a karşı yalan uydurmayayım, yoksa O sizi azabla mehveder. İftira yaxan ziyana uğrayar. <gülüyor> Fironun adamları öz aralarında işleri baresinden mübahise edip, Əlbəttə söhbət etdilər. Qalū Onlar dedilər. Bu ikisi doğrudan da sehirbazdır. Onlar öz sehrlərilə sizi torpağınızdan qovub çıxartmaq və sizin ən gözəl yolunuzu aradan götürmək istəyirlər. Əcmiu Odur ki, bütün hilələrinizi cəmləşdirib meydana dəstə-dəstə gəlin. Bu gün qələbə çalan xilas olacaqdır. Alū ya Musa inma تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ EY MUSA YA SƏN ƏVVƏLCƏ ƏLİNDƏKİNİ AT YA DA birinci ATAN biz OLAQ QALƏ BƏL ƏLQU FƏ İZƏ HİBALUHUM MUSA DEDİ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 Qalib gələn mütləq sən olacaqsan. sana inma sana keid Sağ əlindəkini yerə at. Onların qurduqlarını uçsun. Onların qurduqları sadəcə sehrbaz hiyləsidir. Cehrbaz isə hara gedirsə getsin, uğur qazanmaz. Qaulul səcdiyə qapanıb dedilər: Biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik. آممَنتُمْ لَ قَْلَ أنن آذَنَ لَكُمْ إِهُ لَكَ بعؤكُم الذي عَمَكُمُ السّحس فَل أُقَبطِ عَ أَذَكُم وَأَجُ لَكُم مِنْ خلِلَافِ وَلَهُ صَلّبََّكُمْ فِي جُد عِخل وَلَ تَعَلَمَّ أَّونَ أَشَدّ عَدَابَو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 qalulu lan nu'thiruka ala ma ja'ana min al-bayinati wal ladhi fatarna fa qadima antaqad inma taqdi onlar dediler biz heç vaxt səni bize gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacağıq İndinə hökm verəcəksənsə ver. Sən ancaq bu dünyada hökm verə bilərsən. İnna amanna bi Rabbina li yaghfira lana khata'ana və Vallahu khayrun və Həqiqətən biz Rəbbimizə iman gətirdik ki, o bizi günahlarımıza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 Kim Rəbbinin hüzuruna günahkar kimi gələrsə, cəhənnəmlik olar. O oradan nə ölər, nə də yaşayar. Kim onun huzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mömin kimi gələrsə, onlara ən yüksək dərəcələr nəsib olar. Ağacları altından çaylar axan Adn bağları. Onlar orada əbədi qalarlar. Bu günahlardan təmizlənənlərin mükafatıdır. Biz Musa ya qullarimla birlikdə gecə yola çıx. Əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru yol aç düşmənin sizə çatmasından qorxma çəkinmə deyə vəddik. Fa'jba'ahum fir'aun öz ordusu onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Fa dhallat ilaun qawmuhu wama hada. Firavun öz xalqını azğınlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi. Ya bani İsrail, laqad Ey İsrail oğulları, Biz sizi düşməninizdən xilas etdik. Sizə sağ tərəfinizdəki dağın yanına gəlməyiniz üçün vədə verdik. Sizə göydən manla və bildiriçin endirdik. Qulumin <Sessizlik> Və mən yəhlil əleyhi qadabi fəqəd həvə Sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən və bunda həddi aşmayın, yoxsa sizə qəzəbim tutar. Qəzəbimə gəlmiş kimsə isə bədbəxt olar. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى مən həqiqətən də tövbə edib, iman gətirib, yaxşı işlər görəm, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayıram. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ buyurdu. Səni öz qovqumundan ayrılmağa tələsdirən nə idi, ey Musa? Qaləhum uləi alə'teri vəcəltu ilayka Musa dedi: Onlar da arxamca gəlirlər. Məndən razı qalasam deyə sənin yanına tələsdim, ey Rəbbim. Qala fa Qad fətən nə qawməkə min bə'dikə və adalləhumu s Səndən sonra qövmünü sınağa çəktik Samiri onları yoldan çıxartdı Fərəcə Musa ilə qawmihə qəbbənə əsifə Qalə ya qawmə ələm ya'idkum rəbbukum və'dən həsənə Əfə qalə alaykum al-ahdu am aradtum ay yahill min rabbikum fa akhlaftum Musa qəzəbli, kədərlı halda qövmunun yanına qayıdıb dedi Ey qövmüm mənə rəbbini sizə gözəl bir vəd verməmişdimi doğurdan mı bu vaxt sizə uzun gəldi Yoxsa Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini isteyib, mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız? Qalu <gülüyor> mə əxləfnə məuqidəkə biməlkina wələkinnə hümmilnə əvzəran min ziynetil qawm wələkinnə hümmilnə əvzəran Onlar dedilər, biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla xilaf çıxmadık, lakin biz o xalqın zinət əşyasından olan ağır yüklərlə yüklənmişdik. Biz onları oda attıq, həmçinin samiri də onu oda attıq. فأخرج لهم عجلاً جسداً له üçün böyrəm bir buzov heykəli düzəltdi. Buzova məhdun olanlar sizin də məbudunuz Musa'nın da məbudu budur. Lakin o bunu unutmuşdur dedilər. Əfə la yərūn əllə yərciə iləhim qəulən bu heykəlin onlara heç bir cavab vermədiyini, onlara nə bir zərər, nə də bir fayda verməyə qadir olmadığını görmürdülərmi? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي Bundan əvvəl Harun onlara demişdi, Ey qövmüm, siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz. Həqiqətən sizin rəbbiniz mərhəmətli Allahdır. Mənə tabi olun və əmrimə itayət edin. Qalū lanab raḥa alayhi yakīn hattā yarjiʿ ilaynā Mūsā. Onlar Musa yanımıza qayıtmayınca biz ona sitayiş etməkdən əl çəkməyəcəyik dedilər. Qāla yā Hārūnu mā manʿaka id raytahum Ələ tətəbiyani əbə'asaytə əmrəy Musa dedi Ey Harun, onların azlıklarını gördüyün zaman səne nə məni oldu ki ardımca gəlmedin? Əmrəme qarşı mı çıxtın? Qâle yəbnə əmmə lə teəkhud bilhiyyətī vələ bir rəəsī İnni xəşitü an taqulə fərzəqtü beyne bani dedi: Ey anamın oğlu, saqqalından saçından tutma. Doğrusu mən İsrail oğullarını bir ayırdın sözümə baxmadım deyəcəyindən qorxdum. Qāla <gülüyor> fəma yə Samiri. Musa dedi Məqsədin nə idi ey Samiri Qala basıqtu bimələm yədsurubihi Fəqəbəttu qəbğətən min əthəri rəsuli Fənəbəttu hə Fənəbəttu hə Və kəzəlikə səvvələtli nəfsin O dedi Mən onların görmədiklərini gördüm Mən o elçinin ləprindən bir ovuş torpaq götürdüm və onu bəzək əşyalarının üstünə attım. Nəfsim məni buna sövk etdi. Qala fəzhəb fəinneləkə fil həyəti ən təqoolələ misəs və inneləkə məuqidənlən tuxləfə və ənzur ilə iləhikəlləzi zəltə aləyhi əkifə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 Biz onu yandıracak, sonra da denize sovuracağıq. İnnamə ilahukumullahul-ladzi la ilaha Sizin məbudunuz yalnız özündən başka hiçbir bir olmayan Allah'tır. O ilm ilə hər şeyi əhatəyir. Qəzəlikə nəqussu aləykə min ənbəi mə qəd səbəqə, və qəd ətəynəkə min lədunna zikrə. Beləcə olub keçmiş əhvalaqlardan sənə danışırıq. Artıq sənə öz tərəfimizdən zikr vermişik. Mən əğrədə ənhu fəinəhü yəhmilu yəuməl qiyaməti vizrə. Ondan üz döndərənlər, qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Onlar bu vəziyyətdə əbədi qalacaqlar. Qiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis yük olacaq. يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجِرِمِينَ يَوْمَ اِذٍ زُرْقًا O gün sur üfrülecek və o gün günahkarları gözləri gömgöy güermiş halda bir yere toplayacaq. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثُمْ إِلَّا عَشْرًا Onlar öz aralarında pıçıldaşıb diyecəklər. Dünyada cəmi on gün qaldınız. Nahnu a'lemu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum Biz onların nə deyəcəklərini də yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı dünyada cəmi bir gün qaldınız deyəcək. O yəsilunuka Səndən dağlar haqqında soruşurlar. Dey ki, Rəbbim onları dağıdıb havaya sovuracaq. Oranı boş düzəngəyə çevirəcəkdir. لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا سən orada nə bir eniş nə də bir yokuş görməyəcəksən يومئذ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا o gün insanlar hiçbir bir yana meyl etmədən çarçının arxasınca yeriyəcəklər. Mərhəmətli Allahın qarşısında səslər kəsiləcək və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. Yevme idin la O gün mərhəmətli Allahım izin verdiyi Və söz deməsinə razı olduğu şəxslərdən başqa, heç kimin şəfayəti fayda verməyəcəkdir. Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir. Onların elmi isə, onu ehtiva edə bilməz. وَعَلَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ O gün üzlər əbədi yaşayan yaradılanların qəyyumi olan Allah qarşısında zəlil bir görkəm alacaq. Günaha batanlar isə ziyana uğrayacaqlar. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا Mömin olub, yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlıqdan, nə də naqislikdən qorxmazlar. Va qədəlikə zələ huqur ənən Nara sabbla nəfiminən vadiləəəyyttuna əv yoxbitulə humbira. Beləliklə biz onu ərəbcə qur'an olaraq nazil ettik. Biz orada təhdidləri dönə dönə açıqladıq ki bəlkə onlar, pis əməllərindən çəkinsinlər və ya ibrət alsınlar. Ta'ala Allahul Melikul bil Qur'an min qabl an yuqda ileyka vahyuhu. V qur olan Allah ucadır. Onun ayələrin vəhyi Sənə tamamlanmayınca, Qur'anı oxumağa tələsmə və ey Rəbbim, ilmimi artır deyilm. Və ləqəd əhidnə ilə ədəmə min qablu fə və ləm nəcid ləhu Biz bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o əhdi unutduq, Və biz onda əzm görmədik. Və id qulna lil mələikət iscudu li ədəmə fəsəcədü illə iblisə əbəh. Bir zaman mələklərə, Ədəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdədən imtina etdi. Və qulna ya ədəmə inna هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه Biz dedik: Ey Adem, bu hem sənin, hem də zövcənin düşmənidir. O sizi cənnətdən çıxartmasın, yoxsa bədbəxt olarsan. İnne leke alla taju'a fiha Sən orada nə acı qalacaq, nə də çılpaq olacaqsan. <təl> Sən orada nə susuyacaq, nə də bürküdən əziyyət çəkəcəksən. Və vasvasə ilə heyvan qala ya Adəmə həl adulluka ala şəjərəl xuld və mulkə la Şeytan ona vəsfəsə edib dedi: Ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərinmi? və və təfəqə yəxsıqən əleyhəma min wərqil cənnə və əsə adəm rəbbəhu fəğəvə İkisi də ondan yedilər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 ve onu doğru yola yönəltdi. Qaləh bitaminha Allah buyurdu. birbirinize birinizə düşmən kəsilərək hamınız buradan yere enin.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 Onun güzəranı sıxıntılı olacaq və biz qiyamət günü onu kör kimi hüzurumuza gətirdəcəyik. Qala Rabbini məhəşərtəni ə'mə və kuntu basiraq. O deyəcək, ey Rəbbim, mən dünyada görürdümsə, indi nə üçün məni kör olaraq gətirdin? Qalə kəzəlikə tətkə ayətunə fə nəsitəhə və kəzəlikəl yevmətun səhə. Allah deyəcək, elədir, çünki sənə ayələrimiz gəldi, sən isə onları unuttun. Bu gündə sən beləcə unudulacaqsan. Vaədəlikələcizimən əsraəəm ymi bi əyəd rabbibbi ə ədəbul əxiati əşədduə əbiqa. Biz hədddi aşanı və rəbbinin ayələrinə inanmayaanı belə cezalandırırıq. Axirət əzaabi isə daha şiddətli və daha sürəklidir. Əfə kəm əhləknā qabləhum minəl qurūni yamşūna fī masākinhim in fī zālika Onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzib dolaşan neçə-neçə nəsilləri məhv etməyimiz onlara dərs olmadı mı? Həqiqətən bunda ağl sahibləri üçün İbrətler vardır. Ələ ulən kelimətün səbəqəti rəbbik ləkən tərəfindən əvvəlcədən vəd edilmiş söz və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, əzab onları dərhal yaxalyardı. Qasbir alə məyə qulunun və səbbih bi hamd-i rabbike qabla tülu'i şəmsi və qabla qrubi hə. Və min anə illəyli fəsəbbih və atıra fən nəhəri ləalləkə tərddər. Onların dediklərini səbri. Güneş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rabbini həm səna ilə təriflə, جَجَأَنِنْ بَازِ سَاعَاتِلَ وَغُنْدُوزُن إِكِي بَاشِنْدَا أُونَا تَأْرِيفْلَرْ دِ كِي بَلْكَ رَازِ قَالَسَان وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى kafirlərdən bəzisini sınamaq üçün onlara dünya həyatının bərbəzəyi kimi verdiyimiz şeylərə gözünü dikmə. Rəbbinin ruzusu daha xeyirli və daha davamlıdır. və əhləyinə namaz qılmağı əmr et və ona səbir Ailənə namaz qılmağı əmr et, özün də onu səbrlə yerinə yetir. Biz səndən ruzu istəmirik, əksinə, sənə ruzu verən bizik. Gözəl aqibət təqvaya bağlıdır. Və qalû, ləv bi ayətin min Rabbih,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 Qul kullun muterabbisun fə terabbəsu, fəsətə'ləmûnə mən asxabıssiratı səviyy və mən ihdədə. De hamı gözlüyür, siz də gözlüyün. Yaxında siz kimin doğru yol sahibi olduğunu və kimin hak yola yöneldiyini bilecəksiniz.